Na mpenzo msikiza aje kalibu tarifa ya habari ya mchana waleo tunaanza kwa motasari wake. Watu wawiri wawawa na wengine kumina watano kujiruhiwa kufuatia shambulizi la guru neti katika eneo la rutega ma mkua ni gitega usikuwa kumamukia leo. Maafisa wa elimu wa nane kutoka mikua ya kirundo ngozi na muramja wa simamishwa na wizara elimu kwa kukiuka maadili ya kutoa ajila kwa warimu. Na abadhi ya wapigangoma walaumewa kwa kukiuka maadili marufuku ya kupigangoma katika shirehe za harusi mukowani itega. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikizaji, mitamu inangozo na FSA lafini ya kizimana. Hapasulio mimi ni Romuale ni Waivuze. Habari kamili, watu wawili wamewawa na wengine kumina watano kujiruhiwa Katika shambulizi la gruneti lililotekelezwa kwenye kilabu cha pombe usiku wa kuamkea Jumapili kuamkia Jumapili e, tatu hii kwenye kijiji Rutega mtaa na mkoa wa Gitega ni karibu na kituo cha magari ya usafiri yanayoelekea mkoa ni eneo maarufu kwa masanganzira kamishna wa polisi mkoa humo anasema kuwa shambulizi hilo litokea majira ya saambili usiku kamishna huyo Amefahamisha kwamba majeruhi wanapewa matibabu katika hospitali ya kanda ya Gitega. Watu 6 wanashikiliwa na polisi kwa ajili ya uchunguzi. Marehemu ni mume na mke waliokuwa wanatuliza kiu. Maafisa 8, maafisa elimu 8 kutoka mikoa ya Kirundo, Ngozi na Moramby wamemsimamishwa na Wizara ya Elimu na Utafiti wa Kisayansi. Kama inavyo chumoza katika shiria jumatatu hii Wanatuhumua kukiuka maagizo ya kutuwa ajila kwa walimu Kama ilivyo katika shiria ya Tareishi na 7 augusti mwaka rofumilishi uh, na moja Mukoani kirundo ni watatu Yani afisa ilimu tarafani bugamila na vumbi Pamoja na kiongozi wa idara ya ukaguzi mukoani humo Ngozi aliyesimamishwa ni kiongozi wa ilimu tarafani mumba Na huko mulamja ni afisa ilimu tarafani mulamja na kiganda Pamoja na walimu wakuu wa shule za Kiganda na Murago. Kiongozi wa wapiga ngoma nchini Burundi pamoja na kiongozi wa kundi la eneo la Higilo, Tarafani Giheta Mkuani Gitega, wanalani mwenendo wa wacheza ngoma wanaoendelea kupiga ngoma katika sherehe za harusi licha ya kupewa marufuku ya kutofanya hivyo. Wanaomba kuachana na tabia hiyo badala yake wadumishe mila na desturi ya nchi kwa kuheshimu sheria. Wamesima hayo baada ya ngoma kuchezwa hivi kariboni katika arusi mjini Gitega. Kutoka Gitega, jira nibigila. Kiongozi wa piga ngoma wa Burundi, buwana uskari nshimiri mana, aliemu rudiri ya marihemu antime baranshakaje katika hicho asema kiricho mkera sana ni kupigia ngoma buwana na mama arusi. Aongezea kuwa katika muda chini ya mwezi mmoja aliopita, Buwana Harusi Mmoja aliyomba wapigangoma wa gishora tarafa nigitamu kwa nigitega wapigie ngoma kwa malipo. Aungweze ya kwamba wawalikataa minajili wana majukumu ya kutekeleza sheria ya ngoma za Burundi. Bali mtu uo aliwatafuta wapigangoma wengine waliwokubali soko hilo kama anavyozidi kusema. Haitha ngoma za buwana harusi uo zilipigwa kijini songa, eneo la msenyi tarafa na mkua wa gitega Ambapo buwana Oscar Nshimilimana arishuhudia mwenyewe kitendo hicho kama anavyo eleza mwenyewe Arifikuwa badaye rewajulisha kitendo chenyewe mkua tarafa ya giheta, mshari wa gavana wa gitega hapa na gavana mwenyewe Ni kwaki sasa kujiuliza kwamba ipo sheria kuhusu ngoma za burundi au kuwa sheria inyewe yalenga tu piga ngoma wa vijijini hapa ikito husuhu wale wa mjini apendekeza sasa kwamba ikiwa sheria inyewe haipo ibuniwe haraka uze kanavyo. kwa upande wake kiongozi wa apiga ngoma wa Higiro tarafa na mkoa wa Gitega Bwana Minan ni Juvenal awakumbusha wa ngoma wote wa Burundi kwamba tangu zamani ngoma zapigiwa mfarme rais wainchi na pia zapigwa kwa siku ya kuanzisha kilimo maarufu umuganuro na pana kupigiwa mama na bwana harusi apendekeza sasa wanaopigia ngoma tena bwana na mama harusi. Rusi wa zibiwe itafungia kuamba gomza burun disirisaji wa kwenye orodha ya Mary za shirika iniskola utamaduni na elimu ulimwengu mwezi Novemba mwa karufumbili na kumina ine watoa itega jani jela ni tutoke gitega katikati maenchi tulikie kas kazi ni maenchi ambapo kazi yako tenge chaki inaweza kusaidia vijana kujikimu baadhi yao wanaojumilika katika chama kinachotengeneza chakui kwenye kijiji kuobelo tarafani buti hinda mkoa wa muyinga nasema kwa wale walianza kujiwa na fikra hiyo wakati walipokuwa uh, shuleni wana matumio Wanamatumishi zaidi ya ishirini wakiwa na uwezo wa kuingiza kipato cha pesa la kimbili kwa siku Watumishi wachama hicho wanasema kulidhishu wana kupata kazi huko Ome nduwayo ametuandalea tarifa ifu watayo Kwa mali ya gata tu, na watu wa usha, kasha, Cooperative nilisisi. of Doing Research on Discover Things, ni kampuni ina zaidi ya wanafanya kazi nchirini, jaken yonzi mamoja mawanzi shaji, anaeleza fikra kuanzia kwenye utafiti, walipokuwa bado. Kwenye kiti chashule, ndipo kuanza kutekeleza. Anajuuza kuwa chaki. Hupatikana kupitia mchanganyiko wa unga wa kalka Yani chembe, mafuta ya pamba, mafuta ya taa pamoja na maji. Maligafi zote hizo, hutumiwa kwa vipimo. Chokt machine inatumia katika kutengeneza chaki. Hofiatua chaki 800 kwa muda wa dakika 6. Aendelea kueleza Jack, yani chaki 800 kwa saa mogia. Jack Jackie ni nzima anajuza kupata bodi za chaki sita kwa siku sawa na lakimbili 200,000 na zaidi kipesa kisa sanduku moja kununuliwa 6000 kwa mnunuzi wa jumla. Waajiri wa kampuni hiyo wanaeleza kufurahia mkataba walionayo wakieleza kuwasaidia kukidhi mahitaji ya familia zao na majukumu wanayokuwa nayo. Baadi wanasema kuweza kununua mbuzi, viwanja vya ja kujengwea na kadhalika. Endapo hali ina namna hiyo ukosefu wa soko ni changamoto sumbufu kama anaueleza Jack kwa sasa kumeibuka fikra ya kutafuta soko kwenye nchi zinazopakana na Burundi. Njeo isanganiro ni kiboko yao. Na mtaarifa hii inaendelea kujiia moja kwa moja kutoka studios yetu zilizopo hapa jijini Bujumbura na kutoelewa sheria za mashirika ya michezo pamoja na uhaba wa uwezo wa kifedha ambao Hua unalipotiwa katika mashirika hayo hutajwa kama chanzo cha amiguguro katika mashirika hayo. Ni maerezo yake kiongozi ya nae husika na idara michezo katika wizara yenye thamana michezo Ili kupatia suruhu suara hilo, Loran Zeimana anaomba viongozi wa mashirika hayo kuzidisha mafunzo ya kuno wa ubongo wanachama hawo tumuskilize kila association kila club kila federation na baada ya kodi na sasa tunaangalia kama iyo sheria iko sawa na ile sheria kubwa la loi cadastral du sport bondi kama inaendana kuna benye mm yikope benye hiyo -hmm. Iyo sasa tu club iko sawa kasawa kabisa ndo tunakubalia eti uh, watengeze mchezo watumikimu uh, mbunji ya nzuli mzina jurikana na, na shiria mkulugenzi wa michezo, katika wizara husikana michezo. mchezo mara katha huwa tubishurikia changamoto au dosari zinazo jitokeza katika shirikisho za michezo ni chanzo kipi cha tatizo hizo tatizo ni kujua ya sheria shiria, shiria yenyee mbubu wanatengeleza inatuma panakuwa tatizo mbongozi na mala mingi ndo machikuja kwetu tunaomba ile ma shiria Tunasoma soma sheria tunaangalia benye na urusiwa ndo tunakata kesi mbali mengi tunaomba katia sheria yao Nakue mutu mwenye alisumea sheria angalii, asome vizuli, akisha ndo, wakishindwa, ndo anakuwa kwe tutuna mwaku kwa mala mwisho, mbima la mingi, ndo tutuna banapashwa kuwa na mutuwa alisumea shiria katia angazi zao. Jee, kwa kutafutia jawabu maridawa changamoto hizo ambazo huwa zikijitokeza katika shirikisho za michezo, ni mbinu zipi ambazo zinaweza zikatumiwa kwa kutatua changamoto hizo. Iyo, wadapashwa angalia sheria enye, in Angosa is federation, is er club, is er een associatie. Bangalee is zuli, ken je, een bifania, een bangalee team, zuli, een bangalee is zuli, een bangalee is zuli, een bangalee is zuli, een bangalee is zuli, een bangalee arieskika alikuwa mkurugenzi wa michezo katika idara ya katika wizara ya michezo kama alivyokuwa kiojiwa na mwenyeji wetu Jamalivya na kumana. baadhi ya wakazi wa jiji la bujumura wanasema kutokuwa na matumaini kwamba sehemu kuliko kuwa soko kula bujumura kutajengwa Uwanaweza hao mnyezi katha bada ya serikali ya burundi kuwa kutangaza kuwa shirika la wa wa banki litajenga soko la kisa sandani ya miaka mitano lakini nasalia miaka mine bila ishara yoyote kuwa uh, uh, shuhuli ya kuanzishwa kwa shuhuli za ujenzi kufuatia hao laia wanamutazamo kuwa shuhuli zinaweza kuanza bada ya serikali kuadhibu adhibu uwasiwa heshimo makubaliano ya afikiwa. Mengi zaidi na jerome hakizimana. Mahali hapo palipo kwa soko kuu la Bujumbura hivi pembeni pake panaonekana wachuuzi wadogo wadogo wa bidhaa mbalimbali kama vile madaftari, vitabu na kadhalika baadhi ya hao wachuuzi waomba serikali ya Burundi kujitahidi ili soko hilo likarabatiwe aidha Ukuna wengine ambao wanaona kuwa havita wezekana hivi karibuni ukwani hawaoni hata msingi wa nyumba unaonekana hapo. Hata hivyo wengine weleza kuwa katika madaraka ya raisi huu. Nivigumu kujiajili kitu bila kukitia maanani. Na hivyo kuwafanya kuwa na imani kuwa liwike lisiwike sokoku hilo litakarabati watu. Wanatua mufano kuwa wanaotoa ahadi za kiswahili katika madaraka ya raisi huu. Serikali huwa inawapiga kalamu. Wote O, waomba serikali kuto sema ndi mbili Muradi tu kile kipindi cha mnyaka mitano Kiishe pindi sokoku hilo tayari kujengwa Sokoku hilo labujumbura Diliteketia munamu mwaka F12 na 13 Mwezi januari tarehe 27 Shukranjilome hakizimala na tarifa ya muisho Na habari ya muisho katika tarifa hii Kwa mba baadhi ya wabunge wanapenda kujua endapo katiba inaishimishwa katika uteuzi wa mabarozi wana wakilisha burundi ugenini. Wanauliza ikiwa makabila yote ya na wakilishwa. Wabunge wameonyesha wa mashaka hayo ijumaa hii palipokuwa kuwa panajadiliwa na kupasishwa kwa shiria ya uratibu wa usiano wa burundi na mataifa mengini. Kufuatia mashaka hayo waziri wa mambo ya inje Arbeli Shingilo alijibu kuwa uteuzi wa mabarozi huzingatia uwezo mtu wa leonao. Moize misago na maerezo zaidi walipokuwa wakitathmini mswada wa sheria wawakilishi wana nchi walitaka kujua ikiwa asilimia thilathini ambayo katiba ya nchi inatoa kwa wanawake inaishimishwa katika utewuzi wanafasi za mabalozi kwa upande wake mbunge panfili malaika anaona kuwa vya vyote vya kisiasa haviwakilishwi katika uteuzi wa mabalozi mbunge huyo anaona kwamba wanachama wachama cnn hawajumuishwi katika wakilishi wa Burundi nje nchi ama kwa upande wake mbunge Jean Baptiste Sindayigaya Raya kutoka jamii ya watu walitengwa katika uteuzi wa hivi karibuni wa mabalozi ambao wanawakilisha nchi ya Burundi nje nchi mbunge huyo anaona kuwa wangeilstahili kushirikishwa kwa wasiwasi wote uwa wabunge waziri albert shingiro anaheleza kwamba na fasi za mabalozi ni zaki ufundi ni ujuzipeke ambaho unazingatiwa kiongozi ambaya na usika na utewuzi waho anazingatia ujumuishaji na vigezo vyote amezidi kueleza waziri albert shingiro hadi sasa nchi aburundi ina mabalozi 23 katika nchi za kigeni Naam kwa taarifa hiyo ya Moize Misago, tarifa ya habari kwa sauti hiyo ya Moize Misago, tarifa ya habari ya mchana wa leo haina cha ziada lakini vipindi vingine vya redio Isanganiro vinaendelea hapa studio ilikuwa na mimi Romwarde niyo kwa kushikana na ofuni mitambo 30 hakizimana tunakutakia kila laheri.